انا مرجاني صناع حياتي اقمار منار الهداتي انا مرجاني صناع حياتي اقمار لالي منار حياتي فنانو صباتي وصارو بذاتي نشيد حياتي نتقونا بعزم الأبات نتقونا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يدر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهدي الله فلا مضمر له ومن يدلل فلا هادي له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 koga naš gospodar Allah na pravi put u puti zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put putiti svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed a.s. posljednji Allaha poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao svojoj plementoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojte sa Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Zapadnimo Allahu Subhanahu wa ta'ala što nas je ponovo okupio, poživio, na uputi da večera se družimo i da govorimo o njegovim velikim veličanstvenim imenima. Večeras, draga braćo i cijene sestre, govorit o dva nova Allahu Subhanahu wa ta'ala velika imena. Dva imena koja svi mi priželjkujemo da uberemo te plodove spoznaje tih imena. Zatim, isto tako očekujemo kod Allah, Tebare Kvetala se istinski nadamo da nas obaspe značenjima tih imena. To su dva velika imena. Nakon spoznaja Allahove imena, da i njegovo ime Allah, ilah, Rab, emalik, Malik, Melik, Melik dolazi opis gospodara svjetova koji se opisao sa velika, zaista velika imena, a to su Ar-Rahman i Ar-Rahim. Posle spoznaje da je Allah ala, tvoj istinski gospodan koji je jedin zaslužan da se obožava, koji je jedini i zaslužan da mu na sežu padaš, da mu robuješ, kojeg si priznao kao gospodara, rabba, ko eks izpoznao da je istinski vladar da je onaj koji posjeduje sve vlasti sve moći sve posjede i vidljivog i nevidljivog svijeta dolazi ti opis gospodara svjetova da je on milostivi i samilosni da je on Arrahman i Arrahim u jeziku U osnovi izvedena su imena od riječi Rahme, koja ima vama poznato značenje milost, ali isto tako ima znači značenje suosočajnosti. I druga riječ, Rahim, što označava krnu vezu. Ili matericu. Sve su značenja koja ima u jeziku osnova ovog imena. Da li su Arapi u džahilijetu, prije pojave poslanika alaihissalatu wassalam, prije dolazka Pur'ana i spuštanje objave, da su poznavali Allahu wa ta'baraka wa ta'ala ime ar -Rahman. Znači, postoji grupa učenjaka koji kažu da Arapi nisu poznavali to ime. To kad znavo da je hadis poslanika alaihissalatu wassalam, odnosno toga je na hudebiji, da je trebalo da se potpiše ugovor između poslanika a.s. i mušrika pa je poslanik s.a.s. naredio Ali radijallahu anhu da napiše kaže piše bismillah ar-rahman ar-rahim u ime allaha milosti vok, suheil koji je teda bio mušrik se je začudio kazao ar Ja poznajem, ko je taj? Šta to znači? Znači, njegov istup, njegov nastup u tom trenutku dokazuje da on kao negira značenje, odnosno negira spoznanju i znanje tog imena. Pa mu je poslanik sa Allahom, odnosno, on je nastavio kazao, nego ti piši, kao što se ima običaj dosad pisati, Bismike Allahumbe. U tvoje ime, gospodaru gospodar naš. To je prvi dokaz koji bilježi Buharije i muslim, znači hadis, da učinjaci dokazuju da Arabi u jahilijetu prije način nego što je došao u poslanika alaihisslatu selam s i ova objava Kur'an implementi nisu poznavali Allahova ime ar-Rahman Zati navodej dokaz drugi, a to je Kur'anski ajed, jeladja lešanu, kažu u suri Furkan, šedeseti ajed وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِرْرَحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ A kada im se naredi i kaže činite seždu, Rahmanu milostivum oni upitaju ko je taj Rahman, znači oni ga ne poznaju, zatim kaže وَمَرْ رَحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا zar ćemo se kaže, zar znači, ćemo činiti sežnu onome koga ne poznamo a to im je slovo znači veću propast, odbojnost, povećavaju, znači takva je tvrdjen, taka izgovor. Ovaj Ajd jasno ukazuje majštino da su oni negirali znanje o Rahmanu. Jesu pitali ko je Rahman, znači njemu da činimo ne znamo ko je taj Rahman. Međutim, ova dva dokaza, Imam, znači Imam Džarir Taberi, poznatim u Fesir Kur'ana, je žestoko odgovorio svim onima koji kažu da mušici nisu poznavali Rahmana. I kaže nije istina i nije tačno. Zašto? Zato što Allah na drugom mjestu u Kur'anu kaže وَقَالُوا لَوْشَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمُ I oni govore da je htio milostivi, mi ih ne bi pokorno osčinili, mi ih ne bi obožavali. Što znači ovdje? Potvrda Allahu ogimena rahman Pa kažu, a da je on milostivi ih htio, znači drugačije mi ne bi njima i bale činili lažim božanstvima. Zatim Allah dželašan kaže ma levom bi dhalike min ilim inuhum illa yahrusun Oni o tome ništa ne znaju. Znači to pripisuju da je Allah subhanahu wa ta'la kaže Oni samo lažu i ovo ovaj je u suri Zuhruf. Međutim šta je ima ibn Đaril potvrdio ovim ajtom? Potvrdio je da su mušici meke ipak znali Allahu ime ar-Rahman Međutim i svoje oholosti kaže i svoje odbojnosti su poricali to odnosno to, uh, to Allahu Tebarek ve Taala ime i taj ajet koji sadrži. Jer su mi kazali da je ilhadu Allahu ima ajetima da poričeš Allahove ajete ili dio ajeta. Potvrdiš sve ali negiraš ovo Rahman. Kaže što nije Allahovo ime. To je ilhad. Iskretanje i izvrtanje značenja znači Allahu Tebarek ve Taala ajeta. Pa on kaže oni su poznavali značenje ali su negirali, znači, iz oholosti, odnosno, poricali su, poricali su to. Što jasno, znači, nama dokazuje i ukazuje, i to je sta većine islamske učenjaka. Znači, većina islamske učenjaka smatra i tvrdi da su Arapi znali i poznavali Allahov tebarek i v.t. ime Ar-Rahman i da nije, znači, tačna, da nije tačna ova tvrdnja koji kažu da nisu poznavali. U Koranu Allaho je te barez kebetara knjizi, Allahovo ime Ar-Rahman se spominje na 57 mjesta. I ono što je bitno kazati da je ime Ar-Rahman, milostivi, znači u bosanskom jeziku imamo mnoštvo nekih pokušaja, prijevoda, pa neki kažu da je Ar-Rahman samilosni. Što je znači ar-Rahim, samilosni, prevode ga da je samilosni. A mi ćemo kogoda u toku izlaganja, predavanja, shvatiti da je uh, najispravniji prevod kada se kaže rahman da je to onaj koji je milostiviji. A da je Rahim onaj koji je samilosni prema drugima. Jer zašto? Kada shvatimo ona pravila koja smo govorili, da Allahova imena imaju muta'adbije, prelaznog značenja koje se znači prenosi na na stvorenja, tada ćemo shvatiti značenje ovih ovih imena. To ćemo u nasluhu predale kad Što znači? Da je Allahuvo ime Ar-Rahman se i daleko znači obsežnije i ga značenja od imena Rahim. Ar-Rahim. I vidjet ćemo da je Allah subhanahu wa ta ta'la zabranio svim drugim stojima se nazivajte imenom dok Rahim je dozvolio i nazvao je poslanika a.s. tim imenom, što ću vam U suri Al-Bekare 163. Ajde, Allah Đelešanu spomije ovo svoje ime, pa kaže, va ilahukum ilahum vahid, zaista je vaš jedin istinski bog, jedan, la ilaha illahu, i zaista pored njega nema drugog istinskog boga, ar-Rahmanur-Rahim, koji je milostivi i samilostni. Znači, ovo je potvrda ovih imena, ali u stvari mi navodimo potvrdu za ime Rahman. Znači, Sura Bekara 165. ajet. Zatim, u suri Merijem 93. ajetu, Allah Subhanahu Tala kaže Sve što je na nebesima i sve što je na zemlji ju u zemlji, svi će doći pred gospodara svjetova Rahmana sami. Šobibi te odmah podučava da koga god da uzmeš za prijatelja na Dunjalku, za koga god da se veziš mimo gospodara svjetova, on će te ili iznevjeriti, ili ostaviti, ili će se za sudnjem danu od tebe odreći. Jer ja ćeš doći pre svog gospodara koji je milostivi sam i sam ćeš odgovara za svojno što si činio. Zato se pripazi i gledaj kako ćeš postupat na Dunjalku. Zati Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Taha u petom ajetu, ar-rahmanu al-aršistava milostivi, koise uzdigao iznad iznad Arsha. Zatim Allah subhanahu wa taala sure Furkan 26. majtu kaže: "El-mulku yevme iz-zinil hakku rahman A vlast istinska vlast tog dana će pripasti Rahman, Allahu te nasud je danas govor prošli put. Malik, da smo ga opisivali da je Malik, Malik, Malik. Istinski vladar kojem se pripada opisao se taj isti istinski vladar sunjeg dana gospodar da je Rahman. Znači, takvom gospodaru će pripasi tog dana vlast Rahman koji je milostiv. te što ćemo vidjeti kolika je Allaho, a tebara, Milost. A taj isti dan u kojem će ladeš nam biti toliko milostiv i opisat ćemo njegovu milost, koliko je ostavio za sudni dan. Kaj taj dan će biti težak, tegoban za nevjernike. Nema milosti tog dana za njeha bibir. Danas ima šansu, danas iskoristi, danas se popravi, danas budi vjernik, danas se Allah okrenu subhanahu wa ta'ala, jer sutaj na sudnji dan ne maha Bibi više milosti. Za tebe neuzlubila, ako se odreknješ pravoga puta, ako skrineš, tako ostaneš nevjernik. Jer su, znači, ovo riječ je upućena svim onima koji nisu uvjerili da se vrate Allah subhanahu wa ta'ala, da posjedoči njegovo jedinstvo u svemu. Taj dan za njih neće biti milosti, iako je tog dana Allah subhanahu wa ta'ala ostavio 99 djelova milosti što ćemo govori tako ovdje. Zatim Allaho ime Ar-Rahim se spominja 114 mjesta u Kur'anu poput znači ajta suri Bekar 54 ili 143. suri Tahrim u 1. majtu innehu huo tawwabur rahim zaista je taj koji prima pokajanje tawwab i koji je rahim, koji je samilost. Zatim, na drugom mjestu, to ćete daj treći ajit, inna Allahe bin nasi lera rahim. Zaista je Allah prema ljudima, blag i samilost. Blag i samilost, blag i samilost. Vidjet ta značenja, koliko znači kada se odnose na Allaha subhanahu wa ta'ala. Wallahu gafuru rahimu suri Tahrim, prvi ajit. Kakva su značenja ovih imena kada se odnose na Allaha subhanahu wa ta'ala? On se opisao, znači, i da je Rahman, i da je Rahim. I da je milost da je sam Imaju dva govora, znači, učenjaka koji su pokušali da napravi razliku između ovih imena. Znači, mi u većini slučaja kada čujemo Rahman, Rahim, da ne možemo oći neku razliku. A smo kazali, ne može gospodar svjetova se opisati imenima koje imaju isto značenje. Ne bilo fajde, ne bilo koristi Allah subhanahu wa ta'ala se opisao sa mnogim imenima i svako to ime ima posebno značenje. Posebno, znači, smisao. I ovdje ćemo navesti šta su kazali očinjaci. Prvi govor jeste da Rahman obuhvata, znači, svoju milošću sva stvorenja i na Dunjaluku i na Ahiretu. Znači, na Ahiretu će biti posebno, znači, Rahman prema vijenicima. A dok su na Dunjaluku svoju milošću buvata sve, I ništa ne izlazi iz, znači, njegove, i njegov, okvira njegove milosti. Dok im Rahim su kazali da je posebno, znači, ta vrsta milosti koja će se ukazati prema vjernicima na Ahiretu. Znači, Rahman obuhvata svoju milošću sva stvorenja na, na dunjaluku. I vjernika, i nevjernika, i dobrog, i lošeg. Znači, onoga koji je dobar u vjeri, koji za, zaostaju u vjeri. Sve je Allah te barekva ta'ala svojom milost šog Buhata. Ali Rahman na sudnijem danu neće iskazati ukazati svoju milost, osim prav vjernicima. I zato kaže ovo drugo ime, Ar-Rahim, da je ono posebno za Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnijem danu, koji će ukazati prema istinskim, istinskim vjernicima. I kažu da je dokaz, znači prije svega da je milostive prema svima, al-Rahmanu al-Aršisteva. Za, zaista se je milostiviji uzdigao iznad Arša. Što znači da onaj koji je iznad Arša, Arš je najveće, znači, e, najveće, naj, e, najveće stvaranje, stvorenje koje je stvorio gospodar svjetova, a on, Rahman, koji je iznad Arša, koji je daleko veći, što ne možemo ni pojmiti, ni ti zamisliti, možemo sve priučiti da pomišljamo, daleko veći od toga, a ta isti koji je iza Darša, gospodar veličanstveni, je Rahman. Opisao se, znači, zajedno sa svojim, uzi, zajedno da je onaj Rahman, što znači da je milostiv za sve onih koji su ispod njegovog Arša, ispod njegovog Arša. A drugih im je dokaz, znači, to je za opću, znači, milost, a drugo, znači, posljedno, za vjenjivo, kane bil muqmini narahima. Rahima, narahman, Rahima. I on je prema vjernicima posebno, znači, sa milostem i milostem. I ovaj ajet, znači, je dokaz za tu posebnu milost. Međutim, ovim učenjacima ostaje nešto dorečeno u ovoj grupi, znači, koja je tvrdi tako, a to je da nisu pojasnili ajet ili odgovor na ajed djelata Baraka ovaj v.t. kaže Inna Allahe bin nasi le rahim zaista je Allah prema ljudima bi nas, bi nas znači općenito svim ljudima, ne vijenicima svim ljudima, što znači obuhvata sve blag i milostiv rahim znači ovdje jasno Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje da je on samilostan prema svima, blag i samilostan prema svim ljudima znači ne samo prema vijenicima kako su oni uh, kazali tvrde da Rahman znači obuhvata sve na dunjalku, a na ahiretu samo vjernike. A Rahim znači da ima značenje da je on samo prav vjernicima na ahiretu. Znači ovdje ima drugi ajd, je vaš Subhanahu wa ta'ala kada je da je on blag i Rahim prema svim ljudima. Što znači ostaje na odgovor, na odgovoreno s njihove strane na ovaj Kur'anski ajd. A drugi govor koji nam jasno pokazuje razliku između Rahmana i Rahima, a to je da Rahman ima Allaha Tebareke Vatala, znači znači je milostivog, ukazuje na Allahov zlat, na njegovo biće Subhanahu Wa Ta'ala. A Ar-Rahim ukazuje na njegova djela, znači koja su prilaz dok značenja, gde je on sam samilostan prema drugima. Rahman ima Allaha gospodara svjetova, ukazuje na njegov bit, njegov zlat, njegovo biće, dok Rahim osobina, znači koja je, Elije, znači njegovog dijela koja prelazi na druge, znači samilostan je prema drugima. Rahman je svojom milošću samilostan prema drugima. Ibn Uq. Ibrahimaullah to pojašava pa kaže. Zaista, Ar-Rahman ukazuje na sifat svojstvo gospodara svjetova koje se ne nalazi, znači koje se nalazi pri samom gospodaru svjetova. Znači da je on Rahman milostiv, Sifat koji je uz gospodara svijeta znači opis Allaha subhanahu wa taala a kaže ar rahim koji na njegovu povezano sa onima prema kojima se on subhanahu wa taala smilovao znači on rahman ime gospodara koji kaže njegov zna njegov običe posjeduje znači drugo ime rahim milostivi koji je znači prema drugima prema drugima milostiv Pa kaže, pa prvo, znači, Rahman ukazuje da je milost Allahova osobina, a drugo ukazuje da se Allah dž.a. smiluje svojom osobinom prema drugim, prema drugim stvorenjima. Pa kaže, ako želiš da shvatiš i da razumiješ ovu razliku, obrati pažnju na sljedeće. Znači, svaki onaj koji želi da vidi zaista istinsku razliku, kako je on shvatio, kaže, innehu bihim raufun rahim, zaista je on prema njima blagi milostiv. Znači Allah Gospodar Svetova Rahman je prema njima blag i milostiv. Pa zatim kaže I zaista evo prea vjericva posebno znači sa milostan. I oba dva znači ajte ukazuju Rahim. Allahu te i Ta'ala ime Rahim. A kaže nije došlo da je Rahman prema njima znači milostiv. Nije se so pisao i sa imenom Rahman nego Rahim. Zatim kaže Ar-Rahman je ime koje je Allah Čudle Wa'ala zabranio da se drugi nazivaj takvim imenom. Šta je dokaz? Dokaz je znači obavezno razumijevanje ajeta. Djela dželešanu kaže: "Koledo Allah e ved o Reci vi zovite Allah ili zovite milostivi, kako god da ga dozivate, zaista on subhanahu wa ta'ala posjeduje najljepša imena. A dželešanu ovdje spominje znači, prvo Allah, o ime Allah. Znamo, znači ja sam spominjalo do sada da je to ime zabrajeno, bilo kome i ti nema stvorenja na dunjaku prije, znači je poslo koje je nosilo ilse nazvalo takvim imenom. A odmah zatim je izdvojio svih drugih imena Imar Rahman što je nekim učenjacima ovdje dokaz da je najuzvišćanije, najveličanstvenije, Allahova, Imar Rahman. Još kad kažemo kako je sad to znači, vidjet ćemo znači, koliko ima jako podlogu da su izabrali i da je najveličenstvenije Allaho Tebareke v.t. ime Rahman. S tim da smo kazali da je prvo ime spomenuto u ajetu vrijednije i jačih značenja od drugog kad smo govorili u onoj meseli koje je najveličenstvenije Allaho Tebareke v.t. ime. Zatim Ibn Abi Hatim prenosi od Hasana radijallahu anhu da je kazao Rahman je ime koja stvorenja ne mogu prisvojiti, niti se mogu njime, znači okid, niti nazvati jedni druge takvim, takvim imenom. Dok, pogledajte sad razlike, znači koliko je znači, jačih značenja, dok ime Rahim je dozvoljeno da se stvorenja znači nazivaju ili nadjevaju jedni drugi ima takvo ime. Dokaz šta? Dokaz je da je gospodar svijetova nazvao naj... O stvorenje Muhammed ali svatova svatim imenom kada ga je opisao u Kuranskom ajatu sure Tauba 128 ajka kada kaže laqad jaa kum rasulun min anfusikum azizun alejhi ma zaista mi došao poslanik od vas kojem teško pada vaša situacija a znači, će kroz koje je so svoshabi prolaz to je teško padalo poslanika pogledajte kako ga gospodac to opisuje Azizu nalihima anittum, zaista mu je tješko kroz što prolaziti. Koliko je uh, sobine je poslanika, koliko je brinuo umetu, koliko je razmišljala kao gospodar svjetova iznad sedam nebesa, iznad arša, obavještava umet sve generacije koje će doći, koliko je brigu poslanika vodio o njima. Zatim kaže Harisu naliku, na koliko je to sobine poslanika, koji znači, jedva čeka toliku želju veliko ima, da vi pođete pravim putem, da budete pravi istinski vijenici, što je lekcija svima, svim muslimanima, da toliko budu ti takvi, da imaju to u svojim srcima, da žele drugima hajr, upute, da se trudiš i dan i noć, da dostaviš svima onima koji ne znaju, Haris, koliko, koliko je jaka ta riječ u arapskom, Harisu, Harif, znači toliko se trudi, da su vas uputi, znači najbolji uput je postanika alaihisslatu vaselam u smislu dostavljanja, pojašnjenja. Trudi se i zatim kaže gospodar svjetova opisujući ga bilmu'minina raufun rahim a on je prema vjernicima blag i milosti. Ko? Vjerovijesnik Muhammeda alaihisslatu vaselam. Zato Habibi okci ti svojstvima da budeš prema vjernicima blag i milosti. Samilostan u pravom smislu tih riječi. Pa kada vidimo siru vjerovjesnika vidjet ćemo koliko je bio blag prema vjernicima. Nije bio osuran, nije bio grub. Nije stophodio prema drugima znači takav način. Nego su sve te plemenite osobine koje gospodar svjetova potvrđuje kakav je naš vjerovjesnik Muhammed bio. I ovo je dokaz Raufun Rahim, da je on prema Raufun Znači blag, što isto Ra'uf od Allahovite Barikove i Ibn koje ćemo govoriti, dozvijem drugi na jer je ovo dokaz da je gospodar Svetlao pisao Muhammed A.S. salat, dva velika imena, Ra'ufun Rahim, da je blag, blag i samilostan. <hums> U arabskom jeziku se za čovjeka kaže Ređunun Rahim, samilostan čovjek, a nikako se ne kaže niti ima znači da se može naći nedje, da je Ređunun Rahman ne može se naći, do se kaže da je Rahim, što je i znači, drugi dokaz da je najtozvodino to govori. Zatim govori Ibnu Kesina Rahimahullah kada je komentarisao ovaj prvi gore naveden ajed, zovite Allah ili Rahman, kaže ovo je znači dokaz da gospodar svijetova ima imena kojima se je samo on Subhanahu wa nazvao, a ima imena koja su zabrajena drugima, poput imena Rahman, Al-Halik, Al-Razik, to ovdje ovdje znači navodi, a mi ćemo kodati spominati druga imena kada budemo pojašnjavali. Znači ostala Allahuva subhanahu wa ta'ala imena. Tragovi spoznaje ovih velike imena u životu muslimana. Kada ispoznaš, Abibi, da je tvoj gospodar Rahman, Rahim i milostivi i Samilostan, šta to treba da prouzrukuje kod tebe? Kako da se okitiš tim osobinama? Jer svako ovo ime gospodara svijetova traži od tebe Habibi da upoznaš, poznaš i da uzmiješ ono što ti je dozvoljeno od udjela, od tih velikih značenja, tih velikih imena. Sama riječ, milosti su samimlosti. Mojiš odmah da pretpostaviš što je to što je najbitnije da uzmiješ od toga. Međutim, nama od prvih plodova jeste da ovaj manifest Allahove milosti je vidljiv u svim stvorenjima, u svom njegovom stvaranju. Mi vidimo tu milost Gospodara Svjetova u svemu. U nama samima, u životnjama, znači u, u, u svemu što je Gospodar Svjetova stvorio, mi vidimo kako, znači, ostavlja traga ta njegova Subhanova Tala, znači sobuhvatna, sobuhvatna milost. Kaže im Nukajim, Rahimahullah. Mi to možemo prepričati, ali će izgubiti značaj. Ali kada kažemo njegov govor, to više znači. Kaže on, da bi mi bolje shvatili i Vidljivost ove osobine, milost, u stvarnosti je poput vidljivosti tragova Allahovog rubu biljeta. Allah. Kada promisliš sve što vidiš oko tebe, upući na koga, na gospodara svjetova koji je stvorio, koji se brini o tome, koji hrani, vodi brigu o svim tim stvarima, spušta kišu, raste, raste. Znači sve to ukazuje, upućuje kada promisliš, razmisliš na jednog gospodara, rubu biljet njegov. Kaže, ova milost Allaha ukazuje, znači na Allaha njegovu milost, poput što ukazuje sva ta stvorenja na njegov robobijet, da je on gospodar svega toga. Znači pogledaj, koliko je značajno, koliko je vidljivo, jednako si slijep, i slijep ovako, i slijep u srcu da to ne vidiš i da ne želiš da potudiš gospodaru svjetova. Zatim kaže... Pa ono što Allah daje stvorenjima o dobročinstva i blago dati, svjedoči Allahovu potpunu milost prema njima, koja sve obuhvata, znači nema stvorenja i nema znači neke stvari, a da izlazi iz, ove, iz okvira ove Allahove te barekvetara milosti. Sve to svjedoči njegovu potpuno, apsolutno milosti. Kao kaže što sve što postoji svjedoči njegov rububinjet. Zatim kaže, pa nam je svoje milosti slao poslanike. Iz te milosti koju ima i koju poslidi gospodar svjetova, kojom se opisao da je Rahmah, Rahim je slao poslanike, što želi ljudima uputu i her, želi da ih sačuva onoga stanja u Džehennemu koje je stvorio i Džehennem su stvoreni, ali svoje milosti šalje vjerovjese da do na, na ukazu na pravi put kako bi ljudi krenuli, svatili, razumjeli i sačuvali se sa jehenemske vatre, a zaslužili znači odnosno ušli u djen. Zatim kaže svoje milosti je spuštao knjige. Slav poslanika da priča i poslanik je do vremena određena do Njalu boravi, zatim odlazi i preseli, nema više poslanika, ali za sebe ostavlja hita, Allahov govor, te barek ve ta'ala, da bi ti poslije smrti poslanika sa Allaho, i se i dalje ostao na uputi iz milosti gospodara svjetova prema nama, prema stvorenjima. Spušta knjige. Zatim kaže, podučio nas je nakon neznanja, Allahov kaže, a bih bih doviče jesi bio džahil, nezalica, nisi znao ništa. Kad se rodiš, šta znaš? Ništa ne znaš. Kada odrastaš, malo pomalo uzmaš znanje, najbolje znanje koje smo kazali je znanje o gospodaru svijetova, znanje o vjeri. Da budeš musliman koji Allah obožava sa znanjem, a ne da budeš musliman po imenu a Ađahil, po svemu drugom. Nisi spoznao, ni ti znaš kome padaš, kome robuješ, zbog čega činiš. ni imaš ih hlasa, iskrenosti, sva tvoja su djela radi drugih. A najmanje radi, radi Allah gospodara svijetova. A On subhanahu wa ta'ala i svoje milost pred tebi brokajim kaže te podučio izvu kao te iz džehla znanja i želiti hajr čim te je podučuje, i čim te je okitio os, osobinom da ideš da traga za nje. Jer što je rekli poslanika sa Allahu alijek i veselama hadis kome Allah želi hajr, poduči ga propisima vjeri, što automatski ukazuje na drugu stranu, kome Allah želi zlo, ostavi ga u džehlu da luta. Zato nisu isti koji znaju i koji ne znaju. Ka izvu kao nas je iz zabude, iz njegove apsolutne milosti izvu kao te iz zabude. Znači... Do jučije nisi znao koje, nisi obožao, nisi robovo, nisi padao na seždu, danas padaš na seždu i Alhamdulillah koji me uputio, jer ne bi bio upućen, da me on nije Subhanovo Tala uputio. I svoje potpune mirost izvukao te istmina, džahilijeta i džehla, apostola na našim prostorima, džahilijeta i džehla, ima na sve strane, ti si odabranik od mnogih ljudi, kojima je Allah Dželašan usadio tu poslu, milost pustio i okitio da te zvuče iz svega toga i da te učini mu'minom, vjernikom u Allah. Samo će mu'min uspjeti, niko drugi, samo mu'min će uspjeti. Svi će drugi odbiti ulaz za kuđenet, osim onoga koji povjeruje i stedi poslanika. Zatim kaže dao nam je vid nakon slijepila. Bio si slijepa Bibliju u tim džahilijskim danima, trenucima, svega toga. Allah ti daje vid. Da vidiš istinu i da je slijediš. Subhala. Koja je to Allahva milost prav tebi? Zaboravi dunjaluki ljepote, dunjaluka u parama i metku i samo tome. Ovo ti je najveća milost koju tela ukazuje. je dunjaluk je određen dio godina, posle kada prođe nema ništa. Vječnost slijedi. A u vječnosti možeš da uživaš ili da budeš kažijavak. A kako ćeš uživati ako uđeš vjernji, makar bio najsilomašniji na Dunjaluku, ti išćeš kod Allaho najveće bogostanje. I blago se, znači i siromašnije će prije ući u džernet prije bogataša. A kad uđe tamo, sve te škoće koje osjećaju na i iz Allahove milosti, djepote i kako će bih pose navesti da će ulazak u džernet biti takav, će upita najsilomašniji čovjek biti šta je to što se osjeća najgore na Dunjalku, najgore, neće sjeti ni jedne tiječke, tegovine situacije, a čitav život mu je bio tegoba. Kada vidi, znači, kada se očaran je potom žene taj oživanja koje Allah te bareke v pripremio u tom robu, zaboravit će sve neugodnosti Dunjalka Subhanova. Iz njegove Subhanova je Milost. Najbogati. Kada uđe u ljepote i znači, vidi znači strahote džeheneva, kada bude upitan za ono što je činio, zaporavit će sveha Bibiju do njih strahota koji će ga obuhvatiti A Znamite, znači, te milosti su malo. Danas do sutra živiš džeheneva, danas jedeš nešto, sutra ne jedeš možda ništa. Znači, koliko ljudi radi, nema plati, nema ništa. Ali očekuje, znači što? Očekuje susred sa gospodarom svijetu ova, da će mu nadokrenaditi njegov sabor i koja ima i trpi na Donjalku za onu vječnu kuću, vječnu uživanju. I kad se sjetiš tog blagostanja, kažeš, Donjalk će oblazi. I onda se priprema za susret s gospodaram svjetova i to priželjkuješ, to živiš, zaista živiš. Ne pretvaraš se, nego živiš. I to je jedna od najveća stvari koju treba doživjeti. Da se zadovoljan sa gospodarom. Ja si zadovan sa poslanikom to bude najveća stvar na dunjalu. Najveći hem, najveća preokupacija. Zatim kaže ibnuka Ibrahima i kaže ukazao nam je na pravi put. Iz njegove milosti stvorio je mjesec i sunce i odrijedio njihovu putanju. Zna nas, kada vidimo koliko znamo kolika je važno sunca i mjeseca za život na planeti. Iz njegove milosti Urijedio je taj sistem. Zatim kaže, smjenio je dan i noć. Poravnao je zemlju i učinio mjestom boravka i za žive i za mrtve. Dodaj na određeno, kada će sve to nestate. Zatim kaže, i svoje milosti stvorio nam je oblake i kišu, pa čini da raste povrće i voće i razno bilje. Zatim kaže, počinio je životinje za jahanje i nošenje tereta od kojeg imamo korist, znači u i piću. I svoje milosti je spustio milost. I svoje milosti je spustio milost među svoje robove. I svoje milosti je spustio milost među svoje robove i zato i vidimo da su najmilostivi jedni prema drugima. Sve što vidiš, api, majka, prema djetetu, otac prema djetetu, djete prema ocu, znači brat prema bratu, sestra, znači sve što primijetimo, oti neki izraziti izrazitih i lijepih suosjećanja i nešto slično, tome sve to iz milosti gospodara što je spustio milost i usadio naša srca. A to je jedan dijelič milosti koji ću vam ispomijeniti. Zatim kaže, također ta milost obuhva taj životinje. Pa vidimo, znači, životinje koliko su milosteva jedne, jedne prema drugima. Pa je sva svaka želoma samilost koju mi vidimo i među ljudima i prema životinjama trag njegove milosti. Sve što vidiš je trag. A znači da za kolika je Allah te bareki je tala milost. Sada jedan dio milosti je ispustio do Alup, 99. I, i. i ostavio. Što ćemo navesti poslije. Najveće i najopsežnije Allahovo stvarenje je arš. A najopsežnije Allahovo svojstvo je njegova milost. Najveća osobina gospodara svjetova je njegova milost poput najvećeg stvorenja Arša i njegova milost. Zatim kaže, pa se je uzdigao iznad Arša, koji obuhvata i prekriva sva stvorenja, tako i svojom milošću obuhvata sve što je ispod znači, tog arš Sva stvorenja obuhvata svojom milošću. Pa kada se je uzdigao sa svojim uzvišenim imenom, Rahman, jer se opisuje da se Ar Rahman uzdigao iznad Arša, Nakon završetka stvaranja napisao je ono što za sobom povlači to ime. Nadpis, znači što proizlo, proizilazi iz tog imena. Zaista je moja milost nadvladala moje srđu. Tarš, gospodara svjetova, na sva stvorenja za nju, kaže Brukajim, pa je ovaj nadpis veliko obećanje i ugovor prema njegovim stvorenjima da će biti milosti prema njima. Opraštat će im prelazit će preko ružnje njihovih dijela, Allah odbira. Zatim kaže, svijet opstaje u skladu sa ovom rečenicom, a da tako nije, znači, da nije to obećao, da nije to ispisao, da nije zapisao i odredio, kaj drugačiji bi položaj stvorenja bio. Jesi zaslužao da tijela bude milosti prema tebe? Pa nisi, Habib, nisi nikakvom slučaju zaslužio. Zar u odešavaju svijetu danas je zaslužao da opstoje, da žive, da jedu, da piju, da se naslađuju? a najmanje robuju gospodaru svjetova. Da su zaslužni, nisu, ali iz Jegove milosti obstaju i žive. I pruža im šansu iz dana u dan da mu se vrate, da mu se pokaju, da od njega traže, znači, oprosta za svoje grijehe. Kaže iz svojstva Allahove milosti stvoren je džernet, je njeblove milosti je stvoren džernet, što želi da ugosti, počasti svoje robove. Zatim kaže koji će se napuniti, radosti i vijesti, koji će se napuniti stavonicima iz njegove milosti. Allaho je pravda. Dženet, prostranstvo džene, dženeta je poput nebesa i zemalja, sedam nebesa od sedam zemalja. Prostranstvo dženeta. On, znači taj dženet će se napuniti i popuniti Allahovim stvorenjima, Da Allah, robojima. Zato ne boju gubiti nade o Ne moju kazati nisam, neću, neću uspjeti. A ne može se im zavrati, znači kaže, ja sam uspio i za mene i uvijek živi između nade i straha. Živi da se od onih koji su ženetlije, ali u isto vrijeme strahuvoj da se od onih koji su dženemlije. Takav će jedino uspjeti. Zatim kaže, iz njegove milosti će uči i živjeti u njemu. Stvorio je dženet svoje milosti. Zatim, vi će biti ugošeni, i uživaće iz Jegove milosti. Ulazak u džernet je iz Jegove milosti nije zaslužio, niti možeš zaslužiti niko na Dunjaluku, niko, ni poslanika L. S. nije zaslužio džernet. Nego će svi ući isključivo samo radi Allahovete bare kvetala milosti. Zatim kaže iz svojej milosti. i svoje milosti, milost. mi znamo da gospodar svetova ima nur na svom plemenitom licu, a da je ispred tog nura zastor, kaže iz svoje milosti je zaklonio znači napravio zakon između svoga plemenitog lica i svjetlosti i ono što znači može da se vidi ispred kaže a da nije tako kaže da nema hidžaba da nema zastora spržio bi pogledom sve što se vidi i svoje milosti i učinio znači tu svjetlost svjetlost blago zatim ju učinio znači da ima između njega zastor i njegovih njegovi stvorenja Zatim, kaže, njegova milost spašava robove svoje ljutnje. Allah vaikura. Njegova milost nastavlja svojim zadovoljstvom svoje kazni, Sve ta milost, znači koliko uzrokuje. Svojim oprosom spašava ih sebe. Učinije je robove jedne drugima potrebnim, a on, subhanahu wa ta'ala, je svima potreban. Danas, babi, ja ne mogu nešto raditi bez treduođu, pomoci, pritekni u ja tebi slično, I mi smo jedne drugih potrebni. Zato su džemaa zajednice, znači stvar na koju Islam e, posećuje posebnu pažnju i tražuje da budu u džemaa, da budu skupa. Jesu jedne drugima potrebni. A svi mi smo potrebni gospodara svjetova, a on nikoga nije potrebni. Subhanahu Zatim kaj je razmislo riječima Ar-Rahmanu, alleme l'Qur'ana, haleqa li insane, allemehu l'Bajan. Otpočeo čitao suru sa imenom Rahman. Milostivi, koji podučava Kur'anu, Allemel Kur'an, Halakal Insan, stvorio je insana čovjeka, zatim Allemel Bejan, i njega je podučio. Pa kaže, tako da je stvaranje, kompletno znači ovdje, i podučavanje dio njegove milosti i svoje milosti. Ar-Rahman, Milostivi je, znači šta, podučio te Kur'anu, stvorio ta i znači podučio i stvorio sve, se vraća iz njegove tebare koje je tada milost. Subhala. Da nisi stvoren, da li bio u dženetu? Da nisi došla do njalku? Da li poslije znači u živu u vječnosti? Ne. Al tada je svoju milosti odrijedio, učinio, stvorio, podučio i na kraju te uvede u dženetu uživaš. Da nisi stvoren, da nisi rođen, da nisi, da do njalku gdje? Da li bi kad doživio to? Ali iz jegove milosti Subhanovoveta je to sve učinio, odredio, stvorio i na kraju nagradio. Zatim kaže, učinio je da čitava sura bude povezana svojim njegovim imenom, pa je završio suru. Znači, počeo je suru sa Ar-Rahman, a završava pa kaže, te bare, kaj smo rabbi, kaj dil dželari, velik kram. Neka je blagoslovljeno ime tvoga gospodara koji je veličanstveni i plemeniti. A koje ime je blagoslovljeno ovdje? ar -Rahman. I zato ovo je dokaz šta? Da je ar Rahman rahman najveličanstvenija Allahovo ime. Jer ga izdvaja i čini posebnim, blagoslovljenim. A čitava sura, znači, govori o Allahovi Tebare Kvetala milosti. Ko razmisli, promisli kako Ibn Kami te navodi na takav način da razmišljaš. To do, do, do, do sad nisi nikad oko razmišljao. A kad uzim sura Rahman, sada kad je počneš čitati, sve će se vraćati na ime Ar-Rahman i kupiti sve one osobine i povezivati s tim. Zatim kaže, pa je ime koje je blagoslovljeno, ime kojim je sura odpočeta, jer sad beričet dolazi od njega. Sad beričet, sad bereket dolazi od Allaha Tebarekvetala, od njegovog, njegovog imena i njime je puštan beričet u svemu što je beričetno. Nači u što imamo blagoslovino, što vidimo da ima nekog beričeta, odakve je izvor, odakve se crpi, odakve se spušta? Od Ar-Rahman. Zatim kaže, pri čemu se spomene ovo ime, ta stvar je beričetna. od Znači, koje, pri čemu se ne spomene ili zostane spominjanje ovoga imena, ta stvar neće osjetiti beričetu. Bismillahirrahmanirrahim. Zato se odpočinje svako dobro dio sa bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim, znači otpočineš slavjeći spominjajući gospodara svjetova, milosti svog, samilosnog tražeći, znači da u toj stvari bude zashtarićen. Jer ako izostane to spominjanje, izostat će i beričet iz toga kako navodi ibn Kajim u Muhtasuru savaik, znači krizi koja je poznata. Pala ovaj govor kolika je Allaho te barek vetala milost možemo znači da vidimo iz sljedeći primjer kur'anskih ajta Allah džele šano kada govore nosioci marša kako je opisuje i zaista ovaj ajet je jako bitan da se shvati da se razumije habibi i značaj teube pojedinca kad kaže estağfirullah Allahumme tubu ileyk Allahumme kfirli verhamni veğfirli kada spomiješ veličanstvog gospodara tražiš oprosta od njega Da znaš, Abibi u tom trenutku, da oni koji nose arš, koji su okolo arša, da slave veličaj gospodara svjetova i da mole tražići od gospodara za svakog onoga koji čini oprost, koji traži oprost, koji se kaje gospodaru svjetova. Te blagodati, ta ta stvorenja, Allah subhanahu ta'la kaže, Allahine yahmilun العرش al ومن wa man hawlahu ربهم bi به rabbihim به yu'minuna bih wa yu'minuna bih wa, yu'minun bi wa yastagufiruna li ladhina amenu rabbana wa si'ta kulla še'in rahmetav va ilma Oni koji nosi arš ne znavo koliki ti nosioci arša i svi oni koji obkružuju taj arš yusabdihun svi i veliče i gospodara svijetova onako kako mu dolikuje i svi oni vjeruju u njega. On je stakfirun i traže oprosta liledine amenu za sve one koji su vjernici. Pa kažu Rabbena, gospodaru naš, če, koje, čija milost Buhvata sve, čija milost Buhvata sve, opisuju gospodara čija milost Buhvata sve, znači da imaš sliku kolika mu je milost sve obuhvata, kažu fakfir liledine tabu. Gospodaru, oprosti onima koji se kaju. Allah i vjeruju, traže oprosta za vijenike, a posebno za one koji se kaju, gospodaru svijetova, od tebe, a u sebinak, i oni koji slijede tvoj put. Nije samo reći, gospodaru, oprosti, ti nastaviš svojim putem dalje. Ne, ustraj, budi, znači, na putu koji je lađu, zašao, traži od tebe da slijediš. I spasi ih i strašne, žestoke patnje džahenevske. Dova melejka, Subhano. Zavisli, blagodati tvoje vjere, tvojeg imana kojem te lačno počasti svoje milosti te uputio i još druga milost da ta plebenita, veličanstvena stvorenja meleci donose, nači i stikvar za tebe i oprosta traženja. Kada e kažeš gospodaru prostiti, A svaki nas treba traži to, jer je poslanik traži u jednoj predadzi 70, stotinu puta na jednom sjedenju koji nije imao griha kod sebe. A mi, čim izađemo iz mešće, čak možda i da se ugriješimo. Zatim, u sure Al-A'raf Allah Subhanahu wa ta'ala opisuje, znači ovo su ajd koji kazuju na veličinu Allahove Tebarekove ta'ala milosti. Kaže Allah Zirašanu suri Al-A'raf 165. ajd, قال ذا بي يصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء شو se tiče kaže moje kazne kaznit ću u njemu onoga koga budem ja htio a moja milost svu bupočam a moja milost svu bupočam znači kazniči koga bude on subhanahu wa ta'ala htio a njegova milost svu bupočam zato ovaj ajat ukazuje da Allahova milost obuhvaća, znači sve stvoreno. Sve što je gospodar svjetova stvorio, njegova milost to obuhvata. Ono što je vidljivo, ono što je nevidljivo, ono što je u nebesima, ono što je u zemlji. Znači što vidiš i što ne vidiš, Allahova te barekva ta'ala milost obuhvata. Međutim, poseban dio te milosti je učen za vjerike, jer u nastavku A i ta'ala subhanahu wa Tala kaže, Ve tu buhali, lezina je takun ne vaju, tu ne zakata lezina humbij a jatinajuminun. A kaže jaće je zaisati, jači odrijti, jači učiriti. Za ono u skupinu, lezina je takun koji se buduva vaha plašli, bojali, strahovali, tu ne zeka koji budu izdvajali svojih metlaka zeka jeljivali u lezina humbi A jatina. I oni koji budu u naše ajete čvrsto vjerovani. Vjernici su ovdje, u ovoj određenoj, posebnoj skupini odlikovani, da će imati posebnu vrstu milosti ukazanu prema njima. A Bibi, ako hoćeš da budeš od njih, moraš biti Mutelkija. Moraš biti najkoji daje zekat, ako si u mogućnosti. Moraš biti najkoji u Allahove ajete. Čvrsto vjeruješ. I slijeniš. Druga stvar što proizilazi i spoznaje ovi lahovi Tebare Kvetala imena, jeste da nevjernik nema nikakve nade na Ahiretu, niti će ga obuhvati te Tebare Kvetala milost. Milost ga obuhvaća u životu, o risku, obskrbi, medku, deci i svemu na dunjaluku. a na Ahiretu nijekom slučaju nije će osjeti milost, nije će imati, niti mumin vjeruje u to, da kaže ne znam ja kako će biti tao nevjernik. To ne smiješ sebi dozvolti. To je pogrešno ubjeđenje, to je ubjeđenje koje uništava tvoju vjeru. Moraš biti čvrsto ubjeđen, da će vijenik na Ahiretum, vijenik, samo vijenik ući u žernet. A svi nevijenici, nijedan od nije će osjeti miris žerneta. Niti može osjeti miris žerneta. Nije će mu Allah žel da šanu ukazati svoju milost. Nego će Allah ukazati milost prema miskinjima, vijenicima, oni koji su imali taksirata mnoštvo kod sebe, pa su njihova dobra djela, znači, O, odnosno njih je nadvladila su loša djela, pa ako bude Allah htio da mu im se smiluje, živje znači ispod vođe Allah, bare Kvetala, ako bude htio da im se smiluje, oproštit će im srnjavaći njihove doše stvari, a uvešće i smilovat svoje milosti zbog onih djela koje se odazvali gospodarice, to je poslaniku, a ne i slatu vaselam, što ćemo navesti poslije. Allah Jelashanu kaže, قال يا عبادة الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> سيما نفرح يا عبادة دزيبا او او او او او او رباو دزيبا ربا ندزيبا جودة نقو او او رباو اسكرنة نادو الله و Allah te barek i wa sve grijehe oprašta. Sveha bivio, samo istikvar, reci, pokaje s iskriom sveg. Nema grijeha koja će dostati, da neće biti oprašten. Sve grijehe Allah te barek i wa oprašta, pa kaže Allah dželašanuhu innauhu al gafuru rahima. Zaista je on, onaj koji mnogo prašta i koji je samilostan prema ljudima, prema svojim stvarima, Pokaj se, vrata se, zatraži istikvar, on je takav koji Onaj, može se kazati, jedva čeka da vidi roba kako se kaje. Koji traže. Daras ljudi, kada mu dođeš kaj molim te imaš li imaš li imaš li put, reći mu daj bježi, odmah te zamrzni. Jel? Mrzak si mu postao. Zato što puno išćeš, tražiš. Allah vila šalam te više voli što više išćeš, što više tražiš od njega. Još više te voli. Zato ta osobina nikad se može porediti gospodara svijeta, to je osobina stvorenja. Osobine stvorenja su majnkavost znači nema savršenstva, a sve osobine kod Gospodara Svjetova su potpuno savršenstvo, ono što smo govorili prije. Zatim Allah Đelšano opisuje kome će biti milostin, kome će svoju milost ukazati, pa kaže wa amila faula, Oni koji se pokaju, zatim povjeruju, zatim poču raditi dobra djela, Takvima će Allah Čelešanu zamijeniti sva loša dijela za dobra dijela. I pa kaže dalje وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ rahima. Allah je taj koji mnogo prašta i koji milosti. bi Bibi, redostit. Onaj koji se pokaje, zatim čvrsto povjeruje, zatim počne raditi dobro odjelo, Dobro odjelo. Takvima će Allah Čelešanu njihova loša djela zamijeniti za dobra dijela. Znači, subhanallah, pogledajte beričeta te teube i milost je Allaha subhanahu wa ta'ala da kad mu se pokaješ, vratiš, povireš, počinješ da će ustrajavati tu dobročinstvu, dobrim dijelima, Allah je da sad tva loša dijela, što se čini oprašta, a ne samo da ti oprašta, nego ti zamijenjuje za dobra dijela. Pa znamenite, sad žehlijet koji si živio, teubom iskrenom Allaha tebāreka wa ta'ala, sve prelazi na vagu dobri, dobrih dijela. Straži se iskrenost, da se čvrst. I ovdje, znači, ne mogu se zamarati ljudi, Niko ne zna dječijo šta će kako će tamo. Moje srce je isprano. Allah Šan kaže, ko se pokaje, ko čvrsto povjeruje, zatim počne raditi dobra djela, sve do drugih poveza. Ne možeš ostati jedno, ne možeš vjerovati bez ovih dijela. Ne možeš biti vjernik da se nisi pokajao, vratio gospodaru Sveto Odsti, odlučio budiš pravi istinski vjernik Mu'min. I ustaješ da to mi Zatim imaš do vijest, znači ona ćeš on tako oprostiti i zamijeniti dobra djela, odnosno loša djela dobrim. Zatim kaže Allah našanu وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلًا صَالِحًا ثُمَّهْتَ Obećanje gospodara svjetova koji ne krši svoje obećanja opisujući sebe inni لَغَفَّارٌ Zaista sam ja onaj koji mnogo prašta kome Obećava, znači gospodara, on što obeća, to je istina, njegove obećanje istina, svakom onome, limen tabe v a mene, svakom onome koji se pokaje, koji povjeruje i koji dobro u djelo budu činio, zatim ustraje na tome. Obećanje gospodara svijetom. I zato kažem kaže, orobovi moji, nemojte gubiti nadu u Allahom milosti, Allah sve gdje ih okraže, samo se pokaj, samo mu se vratiš, tako god da činiš alibi, širk, Širk, čitav život da obožavaš druge, da im padaš na svijet, da tražiš od njih sve što radiš. Čitav život na uzdobila, uzlobilaka bi takav bio. Samo kažeš, odlučujem u ovom trenutku da se vratim gospodaru svijetova, da njega obožavam, svjedočim da njega drugog istinskog Boga, koji zaslužuje da mu se bade, čini, da sve dvije poslanika ali i svala s tim rečenicama, zatim tim dijelom koje će potvrditi to, ono Allah zašava se priše. Ništa. Čak svono ono mnogoboštvo, koje si činio iskreno tebom Allah žanom, kako je objećao stavljaj na dobra djela, mijenja se. I zato ne znaš o Bibli, danas kad se čovjek pokaje koliko je kod Allah vrijedan, od tebe ako si u ibadetu taj koji kaska, nisi ustraja, danas svako sutra naklju, mijenja se, a danas uvijek se vratio vjeri, Allah žanom pročitio dušu, učvrstio ga na pravom putu, zamijenio se njegova ružna djela dobrim djelima, koliko je kod Allah barke letala. Koliko je takvih koji po 50-60 godina su ibadetu, ali nisu iskreni. Zatim čovjek, Allahi šam mu nije dao teufika da živi posle toga možda par sati, Allahi šam se smirio uvede u dženetu. A onaj čita živi 50-60 godina na sežniku, pa ga Allahi šam kazni uvede u dženetu. Imamo primjera shaba, koji je samo izgovorio riječi šehaneta istine, zatim ušao u borbu, preselio oko šehi, poslanji sada kaže, malo je učinio, a puno je dobio. Allah Malo je učinio, a puno je dobio. A vamo, Allah ti dać život 90 godina. 90 godina moraš da se da ustaješ na tom putu. Zato, ove parametre vrednjovanja i to, to ostaje samo gospodaru svjetovanika, ako nisu našoj ruci, Da mi znači na osnovu toga govorimo pojeka je kakav, da izosimo izosimo sudove. Poslanik Kalesa tu salam kaže u hadisu koji bilježi Muslim da u adamul mu'minu ma indallahi minal uquba ma damiya bi jannati ahad. Kadabi samo znao koliko Allah džellal šan posjeduje kazni, nikada ne bi pomislio da je dženetlija. Kadabi vi je egzam Koliko je Allah posljedio i kazni, kakve su njegove strašne kazne, nikada ne bi pomislio da je ženetlija. I ovo bi bi oprije nama, da se ne umisliš, da kažemo da se ne ufuraš, da si poseban kod Allaha te bareke, da li treba poput, znači, kad su li najbolji, posle poslanika bili takvi, je bubek, ome, osmani, ali, oni koji su sredilo broćin, su bili poputni, njih, nećeš naći riječi fale, uzdizanja, i za drugih stvorenja, nego su znači bili takvi kada vidi da ne osjeti da nema iskušenja u svakodnevnom životu pomisli da ga Allah žele vala zaboravi od njega kojima su obećan, obećan džernet od poslanika Zalao dok su još bili na dunjaluku. Živi, hodili, hodili znači dunjalukom, a poslanika kaže ovo su džernetlije. Ovo su dženetlije. I znači se doprije, pored svega toga, dijela tih ljudi. Skromnost tih ljudi. A mi danas, Subhan Allah, imamo kakvo obećanje A pored toga, toliko imamo majkavosti u našim ibadetima, u našem svakodajnom životu, a osjećamo se kao da smo ebu Bekve, Omer, Osman To treba, zato kaže posl. 7. U džednet nijeće ući onaj u čijem bude trun oholosti. Trun oholosti. Trun kica oholosti. U žene takav neće ući. Nemoj da se kiburiš, nemoj da se uzdižeš, nemoj da se uzvisuješ, nemoj da te to zanesi da pomisliš da si bolji, nego se smatra i najgoriji. Hasan al Albasini kada su go pitali, da znači u Mešidu, kako ljudi komentarišu šta je skromnost. Pa što na kraju znali koga će pitati učenog, pa kaže ovo Hasan, ovo Ebusa Aide, znači ko nijemo bilo Ebusa Aide. Kaže, šta je skromnost, šta ti misli šta je skromnost? Kada je skromnost je da izađeš iz šest i da smatraš svakog muslimana bolje nego sebe. To je skromnost, da svakog muslimana smatraš da je bolji od tebe. Ne uzdiži se, ne znaš ti, ko je kakav kod Allaha te bareke vatala. Čije je djelo tako vrednovano, znači svojom iskrenošću. Jedno malo djelo, sičušno, koje ti ne obraćavaš pažnju, ako tako iskreno, koliko, znači, te može uzdići kod Allaha te bareke A isto tako je jedno djelo koje je neiskreno, koliko te može poniziti i srozati sa onih dereža, znači, na kojima se bio od imana ispod dobu. Zato treba se čuvati toga. Kaže posljedin, tad je u nastavku. وَلَوْيَعْنَ ja rahme, Ma qaneta min džennetihi ahad. A kada bi nevijenik znao kolika je Allahova milost ili kolike su Allahove milosti, nikada ne bi znači pomislio da nije će ući u džennet. Bio bi sigurno da će biti dženetlija. Kada bi znao, znači, zaista kada mogu mogo to bufati, svati razumijeti istinskom spoznajom, kolika je Allahova te barekva ta milost, nikada ne bi izgubio nadu znači, da ćeš biti džennetlija kao nevijenik, nevijenik u Allaha te barekut, nevijenik u poslanika, nima ništa ko sebe, tako ga poslanik se sve opisuje, ali da zna tom spoznanju koja je znači zahtjevna, istinska spoznanja, kolika je milost, pomislio bi da i od ženetlja. Allah odmer. A smo kazali, za njih nema. Zatim sama objava koja je spuštana od gospodara svijetova vahiju, Kur'an, Ona je sama, znači po sebe od Allah te bare kvetara milost. Allah subhanahu wa u suri 16 89. majtu kaže: "Onezilna al-kitabe byana li kulli shay'in wa huda wa rahma wa bushra lil muslimin." Emit ispuštamo, objavljujemo knjigu u kojoj je objašnjenje za sve stvari, byan za sve stvari. Allah šta tako kaže? I wa hudan, i uputa za svakoga i milost za svakoga, i bušra, radostna vijest za koga? Za levi je reke? Za muslimane, rili muslimin. Radosna, ovaj Kur'an je radosna vijest. Zatim kada posle ispita dođe pa ti kažu ima crveni, ima zeleni karton, prošao si niz. Kada ti vidiš taj čitab na kojem piše si prošao, koliko je to radost za tebe. A je vidiš nešto što ti nose, kada je paus. „ kolka je razna. E ova bušra je sami kitab od Allahate barike od tala kur'an za muslimane za svakog ono koji se pokori i živi život koji traži gospodar svetova od njega. Ima radosnu vijest. A radosna vijest je a Bibi uspjeh i na Dunjaluku, uspjeh i na Ahiretu. Žeretlija. Ima li veće radosti? Da se može muminsko srce nećemo više radovati od susreta sa valnim riječima, Allahovom knjigom da je uči, izučava, sluša, ne može ga A ako osjeti slastu nečemu večom od te, zapitaj si, znači za sebe koliki si, jer to je kelama Allah, Allahu govor, trebati biti najveći u tvom srcu, u tvom životu, da najviše priželjkuješ, da najviše strudiš da ga učiš, izučavaš i slušaš. Zatim, Allahova Tebarek i Vatala milost premašuje njegovu sržbu i to je od plodova spoznanja ovih veliki Allahovi Tebare Kvetara imena. Jer u hadisku uciju poslanik sa Allaho Alihi Veseleme kaže da je Gospodar Svjetova kazao zaista je moja milost prestigla moja, moju srđbu. Buharija i Muslija, znači bilježi ovaj, ovaj hadis. Što znači da je Allahova Tebare Kvetara milost da je veko veća, obsežnija od njegove srđbe. A kad bi kažnjavao sve robove, kažnjavao bi svoje pravednosti jer su zaslužili da budu kaženi. I ne bi ostao niko na Dunjalu kada nije kaženi, ali svoje milosti ne kaženi. Što je opet znak kolika je njegova tebare keletala milost.